Soaring like a bird And a million voices all around Were singing to the world Kyns, na ek skies toch my microfoon so bykie rondgeglijd Dit is net soos Kyns na 7 uur 1904, Suid-Afrikaanse tyd En jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA Met ons webwerf www.netradiosa.co.za Op ons webwerf krijg jy al die informatie wat jy nodig sal hee, rondom ons internet radio, al die name van die omroepers is daar, al die tye van uitsending, en daar is baie ander informatie, al die interessante informatie wat jy heel waarschijnlijk interessant sal vind. Dan is daar ook die archief, mens kan makklik op die archief ingaan volgens die maande en dan kyk na vorige uitsendings waarna jy wil luister en jy kan daarna soms so online luister of jy kan het aflaai en op die eie tyd, net soos wat jy ook al dit wil doen. Rede daarvoor is dat ons wereldwijd wel uitzaai hier die golwe soos wat ek nou praat word uitgedra tot by die uithoeken in al die vier windrichting, syd en wes en noord en oos, oral in al daar die verskillende richtings. Maar ons weet, ons val ook in tyd soonis. Amal het nie nou op die selfde oomblik hier die tyd waarin ons hier in Zuid-Afrika byvoorbeeld by so in die einde van die dag is skemer geworden, nou op die is het al donker afhangene van waar in Zuid-Afrika maar dit is nie die selfde tyd in al die ander lande in die wereld nie so as iemand nou die geleendheid het om in te skakel, dan hoor hy maar as dit nou nie moeilijk is nie, dan is daar die archief en dan luister die mens om een enige tyd Na dit wat daar in die archief dan gestoor word So Jy luister na ons program Stem van hoop Ons wil graag een stem van hoop wees vir elke liewe mens Eindelijk behoort ek en jy wat aan die Heere Jezus behoort ‘n stem van hoop vir elke mens In elk geval te wees Elke mens wat ons sien Elke mens met wie ons te make kry, behoort ons een stem van hoop te wees. Maar dit is ook nie altyd die geval nie, daar is maar die negatieve kante daarvan, het sommige mense luister nie, is nie geïnteresseerd nie, en meer, maar ons glo. En ons loop met ons ooggevestig op ons loopt met ons ooggevestig op Jezus Christus, ons leidsman, ons hou aan hom vast waar ons ook al gaan, dit help nie om sonder om te wees nie, dit is die beste hoop, wat ek ooit vir jou kan gee, kan nie onthou daar die vrou wat aan bloedvloeien geleid, het. sy het Jezus so aan die kleed gegryp, nou as een mens, nou net die drag van die jore ken van daar die tyd, het een onderkleed en een boekleed, maar dan het hulle ook een gebeds, doek gedra met wat ons die taliet noem en aan die taliet is daar vier hoeken met die tsetset daar aan vas, daar die tsetset verteenwoordig weer eens die vier windrichtings, maar as jy onthou binnen in die tempel is daar een altaar en die altaar het vier hoeken en aan die vier hoeken is daar vier hoerings wat een symbool is van kracht En hierdie tiet tiet verteenwoordig ook dit, want eindelijk as jy daar die taliet om jy gooi, dan is dit asof jy die tempel is. En Jesus was ons die bewegende tempel en ek en jy ook. En die vrou het gegryp na een van hierdie hoorings van die altaar en dit kon een mens doen destijds. As jy aan die hoorings van die altaar vastgehoud is jy veilig. Mense, die Heere wil altyd vir ons dan ‘n stem van hoop wees. Hy wil he, jy moet altyd weet, jy kan aan hom vas hou. Jy kan aan hom vas gryp. Jezus het die vrou nie kwalik geneem nie, hy het gevoel. Toe sy aan hom gryp, toe voel hy die kracht wat uit hom uitgaan. Kom ons gryp die Heere altyd elke dag, en moet nooit los nie. Hoekom sal ons nou so dom wees om dit te doen? Ons hou nie dood gewoon vast, hou vast aan die Heere. Kan jy onthou ook vir Jacob hoe hy gestoei met die geest van die Heere, met God eindelijk self? Daar staan met die engel van die Heere, maar dis met die Heere self en vir die Heere gesê, ek laat u nie gaan nie, ek sal nie u laat gaan nie, voordat jy my nie geseen het nie, seen my asseblief Heere mense, ons kan nie anders nie ons moet elke dag vasthou aan die here wat ook al gebeur, denk aan Pesalum 23 al gaan ek ook in een dal van dood skadewege, ek sal geen onheil vrees neem so ons wil stem van hoop wees en ons stem stuur ons uit hier oor die hele ganse wereld in die hoop dat elke persoon wat op die aarde is wat Afrikaans kan verstaan op hierdie stadium sal luister en daarom groet ek in een paar verskillende tale en begin gewoonlik soos by die Russische taal en sê is of ons kan ook sê Privet en in die Arabiese taal sê ons salam alikum, maar ons kan ook sê mergebaan, en ons kan ook sê allan was salan, so ek hoop julle mense daar in die Arabiese lande voel lekker gegroet, en in die Duitse taal gutenabend, en in Hebraeus shalom, en in Grieks kalimera, en die Afrikaanse taal goeie naam, en Engels good evening, so ek hoop jy voel rustig lekker, ek hoop jy kan Achter oor sit, ek hoop rechtig so Dat jy net kan ontspan en rustig wees in Godse teenwoordigheid Want ek wil vanavond een weekie praat oor praktische godsdienst Die praktische kant van godsdienst Godsdienst kan volgens die Bijbel te vergeefs wees Wat eindelijk maar niks dan beteken nie, dit is soms net een leedop Van godsdienst Net soos wat in Jezus het tyd Hy gekyke daarna van die mense En vir hulle gesê het Julle is eindelik soos een wit gewitte graf Hulle het destijds die grafsteene van Van die mense wat belangrik was Het hulle met kalk wit gemaakt En nou het hier die prachtige mooi wit grafsteen Maar daar binnen in onder daar die grafsteen Is alles be, dode bene daar Nee En so het die heren vir sommige mense gesê, is hulle maar eindelik mors dood. Daar gaan eindelik niks aan hees, maar net die gesig wat een biekie mooi gemaakt is. Maar verder is alles mors dood, gaan daar niks aan hees. Nou ons wil die so godsdienst bedrijf nie. Die praktische godsdienst van die bybel het betekenis, dit het sin, dit beteken iets dit het vir die andere mense ook betekenis, vir alle mense rondom jou. Vir allemaal moet daar sin inwees, een betekenis inwees, anders waarom zou ons nou die Godstens dan beoefen, as dit nou nie een betekenis het nie. En om daarom dit te kan wees, kom uit Jezus as hy gee vir ons die kracht, soos wat Cathy Viljoen dit ook nou hier vir ons gaan syng. Waar is jou vreugde? Voel jy belas Is jy vermoeid? Jezus geek raad? Is jy eenzaam? vertelde dan hom, wan kracht sal hy gee, Verlore Tim begon te, te strijd Leen maar op hom Kracht sal jy kry. Dit jy soms vreese Te bang om te lach Vertrouw op hom Want Jesus gee kracht ja yeah. yeah. Oorgeskakeld by Net Radio SA en jy luister hier na ons program Stem van Hoop en ek is dokter Tini Eilers wat uitsaai van uit Airene, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Ons wil graag een stem van hoop wees, maar dis maar net Godse woord wat vir die mens hoop kan geef hoop is nie maar sommer net uit die vakuum geboore nie hoop word geboore uit God want dis deel van geloof hy ken ons daar die gedeelte in 1 Korinties 13 geloof, hoop en liefde geloof, hoop, liefde uit die geloof spruit die hoop en spruit die liefde die dade dan van liefde kom ons luister net wat Jacobus vir ons sê Jacobus is een praktische mens Baie mense is nie prakties in hulle godsdienst nie, dit is net theorie Baie mense praat baie, maar hulle krij nie eindelijk iets gedoen nie En ons luister dus nou hier na die praktiese raad Wat Jacobus vir ons wil oordraaf hy sê in vers 22 van die eerste hoofdstuk en word daders van die woord en nie net woorders wat jylle self bedrieg nie sê die sêne mens kan baie luister na die woord en een godsdienstige soort van manier kerk toe te gaan radio te luister gesprekke te heen met iemand oor die godsdienst en dan Hoor jy al die verskillende dinge Maar dis nie wat die ware gods teens eindelik behels nie Daarom sê Jacobus, omdat hy dit self in sy leeftijd gesien het Word daders van die woord En nie net woorders wat jy self bedrieg nie Sien jy bedrieg jy, jy denk alles is reg Maar niks is eindelik reg nie want het leen nie in wat jy hoor nie, maar in wat jy doen. Want as iemand een hoorder van die woord is, en nie een dader nie, die is soos een man, wat sy natuurlijke gesig in een spiel sien, want hy sien omself, en hy gaan weg, en hy vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Nou, baie van ons loop ons maar baie spiel voorbij, en dan kyk ons gau gau, Hoe sit my das, sit hy daarom nou nog recht Of as hy skeef, moet ek om recht maak Lik my haare, lik het hy mekaar Moet ek het nie dat ek net weer van een gauw Met een borsel net recht trek nie Of wat ook al Maar nou sien jy dit, sê Jacobus En dadelijk vergeet jy wat jy gesien het en nou wat, hoekom het jy dan nou in die speel gekyk? As jy nie daar op reageer nie, dan is jou in die spiel kyker hy, maar net te vergeefs, help jou niks. Want hy het sien homself, want hy gaan weg en hy vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Maar hy wat diep in sien in die volmaakte wet van die vryheid en daarbij bly hy sal omdat hy nie 'n vergeet agtige hoorder is nie maar 'n dader van die werk gelukkig wees in wat hy sien wow. wa man mense die woord van god help jou om te begryp wat die mens moet doen en dit gaan nie oor jou eie kracht nie as ek en jy in ons eie kracht sal moet optreed dan gaan ons ons dit nooit recht kry nie en die jyre het dit nooit van ons verwacht nie daarom het ons Jezus nie net as God nie hy is God, natuurlijk is hy God maar weet jy wat hy is ook ons vriend En in die voort dit juist hier vir ons Wat een vriend het ons in Jezus peace we often forfeit, Ooh, what needless pain we bear, ah, because we do not care everything to God in prayer. trouble anywhere, we should never be disturbed why, just take it to the Lord in pray. ek is by net radio SA luister na stem van hoop en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Irene, stad van vrede, hier in Pretoria Suid-Afrika en ons kyk een bykie na praktische geloof wat is praktische godsdienst nie, niteloze godsdienst nie ek hoop en sê jy hier in die 26e vers van die eerste hoogstuk as iemand onder jylle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom kan hou nie, maar sy hart mislui. Die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Kan jy sien dat die mens godsdienstig kan wees, en dat jou godsdienst te vergeefs kan wees? Godsdienst op sigself kan jou nie red nie. Mens, die godsdienst is net een manier, om uitdrukking te gee aan die God wat jy aanbid en die God wat ek en jy aan bid is die enigste levende God en verhouding met hom is dat hy in ons werk en dat hy ons oortuig om sekere bepaalde dinge te doen en nie weerstand moet gee nie ons moet nie die waarheid onderdruk nie Ons moet nie nalatige woorders wees nie, soos wat Jacobus dit hier vir ons sê. Ons kan nie jy dinge hoor en dan wil ons dit nie doen nie. Maar niemand kan jou forceer om dit te doen nie. Niemand gaan een revolver tegen jou, jou kop sit nie. Dit kom hier binnen die, die hart uit en dis vir die rede dat ons bezig is ook hier in ons oordenkinge oor hartsyrurgie. Die hartsyrurgie wat God doen in die mens aan alles kom hier uit die hart uit, alles, elke lewe ding wat jy doen, jou gezigs uitdrukking, jou woorde, jou luiftaal, jou dade of jou gebrekte aan al die goed, kom uit die hart uit en so, jy kan een godsdienstige persoon wees, en dan kan dit een totale veaskoe vir jou wees, want as dit waar is wat hier staan, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs, Jy weet ons mens kan goed doen wat te vergeefs is En hoekom sal ons nou met die godsdienst onszelf weesig hou Wat te vergeefs is Wat nal en woeid is Wat eindelijk niks beteken nie En dan kom hy met sy 27e vers en sê Reine en onbesmette godsdienst voor God En die Vader is dit om omweese en wedewees in hulle verdrukking te besoek. Mense, dit is liefde. Dit is dade van liefde. Dit is om jou te gee. Onthou, Jezus het die praktische godsdienst beoefen. Hy is gebore in Bethlehem en later moest hulle vlug daar Egypte toe teruggekomen en Nazareth groot geworden. En toe is hy in de Galilea toe waar hy sy bediening begin het. En het was heel tyd een praktiese godsdienst wat hy beoefen het Hy het disciples geroep om om te volg Nou die oomlik as jy disciples het dan betekent dit dat jy een inspraak het in mensens levens Dit mag jou ma wees, dit kan jou pa wees, dit kan jou boete wees, dit kan jou sissie wees dit kan jou niggie wees, dit kan jou buurmense wees wat by jou bly, dit kan sommige mannet vriende wees wat so van tyd tot tyd vir jou bezoek, dit kan kerkmense wees, lidpade van die kerk, dit kan een hele verscheidenheid van mense wees op wie se levens jy invloed het, maar dit moet prakties wees. Ons moet dit altyd verstaan, sommige mense gaan in ‘n sekere sin altyd van jou afhankelijk wees. wees. Kom ons neem die voorbeeld van Jezus. Hy het twaalf disciples gehad. En hy het achterom aangestap waarheen hy ook al gegaan het. Jezus het nie huis gehad nie. Hy het hulle nie na sy huis toe genoeg nie. Want hy het nie huis gehad nie. Hy het maar net gestap. En die heeltijd was dit wonderwerke wat moes plaasvind. Weet jy wat, wat sy soort wonderwerke God kan doen? Denk aan Mooses en die volk wat hy daar door die woestijn geleid het vir 40 jaar. Weet jy dat hulle kleren nooit versluit het, nie? Hulle kon vir 40 jaar is hulle kleren dra. Ivers in my kas, ek moet het net bykie soek, het is nou nie persieke misschien, en misschien staan het voor my oor, as jy denk het nou nie, maar ek het een paar skoene gehad, wat ek het nog het, wat ek gekoop het toe ek Israel toegegaan het. En ek het in Israel, en dis in 1984, zo so hele klompe jaar terug, nee. daar die skoene het ek geloop, mense, want ek het die Heerde Jerusalem plat geloop, daarmee. Maar weet u wat, ek kan nog altyd daar die skoene draag. As ek hulle net politoers meer, dan kan ek hulle weer Weerdra. Een mens moet verstaan dat God enig iets kan doen. Daar is nie iets wat God nie kan doen nie. Die kleren van daar die mense het nie versluit nie. Dat sê, dit is een wonderwerk. Dit is wat God in inspecialiseert, want daar is nie iets wat hy nie kan doen nie maar dan moet my godsdienst nie te vergeefse godsdienst wees nie, dis prakties, soos wat Jezus een praktiese godsdienst gehad het, en sy disciples saam met hom geneem het, en hy het by hom geleer wat om te doen, want uiteindelijk het hy gestuur, en gesê, ga nou die hele wereld in, en gaan verkondig die hele evangelie aan elke nasie, en leer hy om alles te onderhou wat ek jy geleer het, mense, dan moet jy ons nou doen, as jy nie geleer het nie, wat gij nou doen? Iemand van hulle het nie geleer nie, kan jy onthou, dit was Judas, wat het hy nou geleer? En aan Jezus in die rug gesteken, naartoe het hy selfmoord gepleeg. Hy het niks geleer nie, sy, sy godsdienst, daar die hele drie jaar saam met Jezus, wat te, was te vergeefs. Nou, ons wil nou nie verval, en een uh, godsdienst wat te vergeefs is nie. So wat is een onbesmette? Een reine en onbesmette godsdienst. Voor God die Vader is dit. As jou godsdienst wat jy beoefen oefen voor God, voor God drie enig, Vader, Seen en Heilige Geest, dan moet dit een godsdienst van liefde wees. Om wees en wederwees aan hulle verdrukking te besoek, as ek en jy nie omgeef vir wees mense nie, vir weeskanders en weesvrouwens, mense wat nie iemand het om vir hulle te sorg nie dan is jou godsdienst wat jy beoefen te vergeefs beteken eindelijk niks nie jy kan jyself een christen noem wat ook om jy is nie ene is te vergeefs, jy besig met een te vergeefse gespartelende gespook wat jou nergens gaan bring nie Praktiese godsdienst En ons gaan nou verder lees Nadat ons weer geluister het hier na Een snit muziek Luister so maar so bykie na Klassieke muziek Het om ons rustig te maak De Warack Se New World Symphony Jy is ingeskakeld by Net Radio SA en ook die mense die gereelde luisteraars van FM Stereo Julle wat ingeskakeld is by welkom ook hier saam met ons gereelde luisteraars van Net Radio SA Ons is bezig met stem van hoop, ons wil graag hier in die uithoeken van die syde van, van die wereld hier in Suid-Afrika graag stem van hoop wees Een stem van hoop Soms voel een mens hoopeloos Soms voel een mens moedeloos Soms voel een mens beangst Dis al hierdie soort van dinge Wat ook rondom Jezus plaasgevind het Daar waar Jezus Besig was Met sy disciples met praktische lesse sal jy meer van Galilea daar was hulle in die boekie en een boot kan een mens maar sien soos jou leven en die meer is die wereld hier rondom jou en Jezus het alreeds vir ons in Johannes 17 in sy hoogpriesterlijke bed gebed vir ons gebed so daar is vir jou, vir my gebed en omdat Jezus het vir ons gebid, hy het gebid dat die vader ons sal help hier so, want hy het geweet, hy gaan, hy gaan nou weg, hy gaan uh, met sy jimmelvaart aan die rechterhand van die vader sit, maar hy het vir die vader gebid om vir ons wat sy kerk is te help, so ons het een gebed wat Jezus vir ons krachtige gebed, Jezus vir ons gebed het, Ons moet dus vasthou aan hom. Nou sê Jacobus hier in sy tweede hoofdstuk by vers 14, wat baad het my broeders as iemand sê dat hy geloof het maar hy het nie die werke nie. Hy sê die geloof met een klem dan op die die die soort geloof kan hom nie red nie. Jy sien, ons moet daders wees van die woord Ons geloof kan ons nie net belei nie Ja ons moet het belei Daarom sal ek jou altyd anraai Om die apostoliese geloofsbelijdenis By jou te hou Weet jy wat Die Rooms-Katholieke kerk het baie gebruike Wat sommige mense Sommige net alles net voor die voet afskiet Maar jy kan nie dit doen nie Kan nie alles wat iemand doen as verkeerd ag nie Sê nou maar, jy het een boete jy, vir sisse wat iets verkeerd gedoen het, jy kan ons nie nou dat, omdat, omdat sy of hy iets verkeerd gedoen het, nou alles wat die persoon nou doen, vandaan af, alles verkeerd, dit is een ongezonde soort van beskouwing, van die mens, jy kan nie so na mense kyk nie, net so, as die kerk iets verkeerd gedoen het, kan jy nie nou alles wat die kerk doen, by die venster uitgooi, soos wat sommige mense die spreekwoord het, jy kan nie die, ba, die baba saam met die, die badwater uitgooi nie, werk ons nie so nie, as baie, baie dinge wat hier die mense doen, soos gebede boeken wat hulle het, om vir hulle te help, om elke dag te bid, die jode het dit ook, hulle het ook gebedsboeken, as jy in Israel kom, daar by die muur, in die Westmeer, dan gaan hulle ook vir jou daar help in jou gebed as jy nou een jood so wees wat <coughs> is die brews wat is baie andere kerke met gebedsboeken wat jou helpt dat jy gedierende die dag kan bid om jou te herinner daaraan om te bid want ons kan nie sonder gebed leef nie mense gebed is een manier om vir God te sê, ek is afhankelijk van u Heere, ek kan nie sonder u bestaan nie, want jy kan ook nie, want Johannes sê in sy evangelie, ek kan nie sonder om bestaan, hy sê niks kan sonder God bestaan nie, mense denk hulle bestaan, maar dis hier rechtig bestaan nie, As daar nou een broeder of een sister naak is en aan dagelikse voedsel gebrek het en een uit van jylle sou vir jylle sê, gaan jylle in vrede word, waarom word versadig, maar jylle geen nie vir jylle wat die lichaam nodig het, die wat baad het. Daarom sê jy altyd die twee soorte mense kry. Die een persoon wat sy hand in die lichaam steek en sê die jyre sê en die ander die met sy hand saak, sy saak gaan steek en iemand gaan help. Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie in sig self dood. En mense, as jy iets het wat dood is, dan sê het dood, kom ons wat te kers. En jy steek die kers, sy put aan die brand, en nou is daar een vlammiekie, of een lamp, wat nou met, sy nou met paraffin werk. Maar die hier in is na die kers. Daar's die vlammetjie. As jy die vlam doodgeblaas het, dan sê ons nou weg, dan bestaan hy nie, daar da is nie, da is Daar is, da is nie iets soos 'n dooie vlam nie, nie waar Je Ek kan nie sê daar lê die vlammetjie is nog dood nie, daar, ek het om afgeblaas daar lê hy. Hy bestaan nie meer nie. En dis wat Jakobus vir ons probeer sê oor geloof. Sonder die werke, hy sê, dit is dood. Is in sig self dood, 17e vers. Maar iemand sal sê, jy het geloof en ek het werke doen maar jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon En nou gaan Paulus verder nie, Paulus nie, Jacobus, hy sê Jy glo dat God 1 is Nou, ons glo dat God is 1 God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees, God is 1 Hy sê jy doen goed, hy sê die duivels glo dit ook en hulle sidder. Had hulle geloof, kan nie oorgaan in dade nie. Hulle is nie in staat om dit te doen nie. Dit is net soos die duivel wat nie in staat is, om die waarheid te praat nie. Hy is die vader van die leun, sy sy mond oopmak is dit net leuns, dat, dat is geen waarheid nie. Hy kan nie die waarheid produceer nie, dat is net nie een manier nie. Vers 20, maar wil jy weet oor nietige mens dat geloof sonder werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke gerechtverdig toe Isaac sy sien op die altaar geoffer het nie? Hy kan nie net vir God ja gesê het nie, hy moes sy sien vat by die hand. En hy moes al die goed wat hy nodig gehad het, opgepak het op die pakdeur. En hy moes stap na die berg toe. Daar waar hy sy sien Isaac moes gaan offer. So ek het jy sien, dit is goed wat jy moet doen. Geloof is nie goed wat jy sê nie, dit beteken nie veel nie. Uiteindelik moet dit oorgaan in aksie Ek moet dit doen Want die geloof sonder werke is dood Sien jy nou dat die geloof saam het met sy werke En dat die geloof volkome geword het uit sy werke en die skrif is vervul, wat sê, en Abram met God gegloe, en dit is om tot gerechtigheid gereken, en hy is een vriend van God genoem. Ek kan jy nie wees, soos wat Abram een vriend van God was nie, een vriend van God waar ek en jy ook al stap stap ons saam met God as ons vriend en as ons op so een vlak met God kan beweeg mense sal ons dan nie maar doen wat God as ons vriend vir ons sê nie so ons moet leer om ons gedagtes te vertrou hier die gedagtes wat God nou in my plaas wanneer hy vir my iets sê wat ek moet doen om dit dan nou te doen om uitvoering daaruit aan te gee mense, dit die die, die die intieme verhouding wat ons met God moet hee as vriend, het saam met omstap in die ochend wakker word en vir met hom sê, vir hom sê, jyre, help my in hierdie dag. En wat ek doen, en wat ek sê, dat ek kan vertrouw en weet, dat wat ek doen is recht. Want het kom van u af, want ek is van u afhankelijk. Ek is nou bezig, om die hele dag, my godsdienst te beoefen. Ek hou vast aan u. Ek gaan nergens, ek gaan nie ergens, jyn beweeg as as jy nie met my gaan he. Dan is ons veilig, dan kan ons rustig wees, dan kan ons die rust van God ingaan. Kan jy onthou, God het na 6 dag, het hy gerust op die 7e dag, hy gerust, God wil ek en jy moet rust in hom, soos wat die disciples in die boeikie gesit het, die boeikie het hulle gedra. Het er was nodig vir hulle om te swem nie, die boot het hulle gedra. Maar in die praktische godsdienst moet ons verder kyk na daar die boeikie. Daar het winde opgesteek, want het is altyd die selfde prankie. ons het een worsteling en die worsteling is nie tegen wees en bloed nie, is nie tegen mense nie dit is tegen die bose machte in die lucht al gebruik die bose ook een persoon, mense moet ons nie ons vaststaar en blind staar tegen die persoon nie ons moet in die geestes in inbeweeg En hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. Ek is dus sterker as enig iemand anders wat in die wereld is. Teken nie, dat ek nie geveg gaan heen nie. Net is David en Goliath, David moes nou maar doodgewoon, met sy swaard moes hy maar neem en hy moes maar stap tot by Goliath en hy, vir Goliath, gesê, Goliath, ek kom nie na jou toe hier in my eie naam en in my eie kracht, hy sê, ek kom hier na jou toe in die naam van die Heere. En die arme goole had, het dit toen dan nie lang kon uitstaan, al was hy so groot, al was hy so, lyk like hy so machtig, en dit is altyd ons probleem, is dat ons altyd van ons self soort van vaststaar en blindstaar, tegen die grootte en die mag van een bepaalde persoon, byvoorbeeld. Mense, God is machtiger as enige mens. God kan een mens sy kracht en sy mag en sy gezondheid en sy leven van om enige dag wegvat. Is nou nie wat ons vir mense in gedachte het nie? maar ons is meer as oorwinnaars as geloviges ons moet maar net vasthou aan Jezus soos die vrou wat aan bloedvloeien geleid het, daar aan die tseet tseet van Jezus het taliet vasthou het en die kracht het sy gevoel en Jezus het self gevoel hoe die kracht uit om uit beweeg En Jezus het ook daar die omstandighede van sy disciples waar die winde opgesteek het en waar hulle lewe volgens hulle eie waarneming in gevaar was, het Jezus dit bestraf. En ek wil nou vanavond vir jou bid en vir jou omstandighede waarin jy jouself bevind, wat die omstandighede nou ook al mag wees en ek hy moet jy in die geloof jou hand uitsteek, na die tsetse, as dit die vreemde woord vir jou is, gau dan by die Afrikaanse woord, wat hy soom van sy kleed vastgehou het, en ons bid vir die Heere vir genade, Himmelse Vader, Ons kom vanavond na u toe in die naam van Jezus Christus u Seun, wat nou aan u rechterhand as ons advokaat vir ons intree. Ons dank u vir die beeld wat ons heet het op aarde waar ons mis soms van een advokaat moet gebruik maak, wat ons in die hof moet gaan verdedig gewaard en ons ons vertrouwe kan plaas in so persoon, maar Heere, ons vertrouwe wil ons in die eerste plek in u plaas, en in ons Himmelse advocaat Jezus, wat werkelijk waar vir ons omgee, wat wonderwerke kan doen, wat omstandighede kan verander, wat ons omstandighede en ons situasie kan verander, En vir u vraag, Heere, steek asjeblief u hand van genade ook uit na ons toe, wat die omstandighede ook al mag wees wat by u bekend is, want u is een groot en een almachtige en een barmhartige God, vol genade, en ons vraag dat u vir ons sal help in ons omstandighede Heren dat u asblief die winde rondom ons sal stilmaak as daar die winde gedruif is door demone demoniese machte en krachte dan bid ons dat u dit sal bestraf en dat hulle sal luister na die naam van Jezus, wat alle gezag is aan hom gegeen. En daarom hou ons aan u vast, in geloof, en help ons Heere, dat hier die geloof wat ons in u het, sal oorgaan in dade dat ons vir ander mense ook daar die geloof kan bewys. Dat ons mense kan bemoedig met die woord enerzijds, maar as ons iets anders kan doen, dat ons dit ook sal kan doen. Liefde te bewys vir iemand, wat in die verknorsing homself of haarself bevind. Heere, baie dankie dat u die God van die eeuwe is dat u onveranderlik is soos wat die bybelse geskiedenis is self openbaar so dis in al die bladseie so so blaai en ons sien die groot wonders wat u gedoen het veral ook in die leven van die volk Israel toe hulle door die woestijn getrek het en u vir hulle die een wonderwerk op die ander wonderwerk gedoen en nog voordat hulle die woestijn in is het jy al klaar al daar die 10 plaan gestuur, wat Varus' gedagtes verander het. Jere, so bid ons dit ook. As daar mense is wat een invloed het op ons, wat negatiewe gedagtes het, dan nou op hierdie oomblik neem ons die gebed wat Paulus ons geleer het, en ons neem mense sy gedagtes gevangen, wie die mens ook al mag wees. En elke argument tegen die kennis van God breek ons af en ons verklaar die gedagtes van daar die persoon gehoorzaam aan die Heere Jezus so dat net die wil daar sal geskiet en dat mense tot bedaring sal kan kom ook soos wat die disciples by daar die boekie en in daar die boekie uiteindelik tot bedaring gekom het omdat u die woord gespreek het. En vir hierdie volkome vrede wat ons van u ontvang, dank ons u in Jezus sy kostbare naam. En daarmee gaan ek jou nou groet vanavond, hiervan uit Irene in Pretoria, Zuid-Afrika, En as daar een morgen is, een maandag, deefje, dan sien ons jou weer om 19 uur by ons oordenking en mag jy een wonderlijke nachtrus ondervind. Mag jy rustig in Godse teenwoordigheid slaap. Rechtig, rustig in sy teenwoordigheid en daarmee sê ek shalom, vrede. sonder jou een keer kan bestaan nie be wie ek ook nie sonder u kan bestaan nie dit weet u wou